in alhamdu lillahi nahmduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du tajithu alfadit falandirimat yanvetem par Allahu jalla jalalu ta'fa landaroyn preti fale dhe udhzi ne korkojm Salavatet dhe salamet përshëndetit më të plotat të pëndër prera Bënjëri unë më të mirë Muhammedin a leghi salatu e salam Shokove të ti, familisë të ti Dhe gjdo muslimani besimtari Cili e ndjej kërrrugën e ti më të mira Dhirë në ditën e fundit e kësaj bote Të ndërua vezet do të vazhdojmë në ciklin që kemi filluar Duke fol për veprat e zemrës dhe adhurimet e zemrës Dhe përfunduam <clears throat> nga definicionet e sinqeritetit, shkallët e sinqeritetit. Në ligjëratën e fundit folëm për shenjat se si dallohet i njeriu i sinqert, pra me shenja në mënyrë të përgjithshme. Mes sot do të shohim diçka nga tregimet dhe fragmentet nga jetëshkrimet e njerëzve të parë të muslimanëve se si kanë jetuar me sinqeritet. Sinqeritetin e ndëroruar në Malli nuk përcaktohet prej jashtë, dhe këta e përfundova në fillimet e definicioneve. Pra ne nuk mund të përcaktojmë se filan njeri është i sinqertë, sikur që edhe abuzohet me emrat i sinqertë dhe besnike këto marrë. Madje ne shohim edhe një lloj tollovie tek njerëzit se si flasin për një jetë të njerëzve. Dhe në jetën e njëri është i papërcaktueshëm asnjë moment, se gjasë është sekret mes njeriu dhe Allahut. Ky është ky është definicioni. Por brendësia e brënshme e njeriu është aty është siguriteti, aty është një faku, ati është kreçka që ka njëri u ka në, në brendin e vend. Mirë po, ne kur themi për lajmët e të sinqerteve, duke u bazuar në të regullin e mendimit të mirë dhe besimit të mirë që kemi për gjeneratat e para. Dhe duke unisur nga lëvdata e pengamberi sallallahu alaihi sallam, se ka thënë alaihi sallatës selam, gjeneratat më të mira janë brezi imë. Pra, gjenerata imë, pasaj brezi që vjenë, pasaj brezës së vjetër në një transmetim brezë i katërt. Pra i ka lavduruar pejgamberi aleyhis sallatu selam katër brezaz, se këto janë brezat më të, më të mirë që do të do të jetojnë këtu në. Por çfarë as hyen nga se kanë qenë më afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj nisur nga mendimi i mirë i joni për ta, dietarët kanë thënë ne flasin për ta se kanë qenë të sinqert. Apo duke u nisur nga shenjat që aludojnë se këta njerëz këto vepra i kanë bë, sinqerisht. Ndërsa si rregull parimisht Asnjëri ne nuk mund ta shpallim se ky njerëz është i sinqert. Edhe pse njerëzit th안 se abuzohen me këtë dhe luajnë me këtë, se ky njerëz është i sinqert dhe ky njerëz po vepron sinqerisht dhe e kundërta ruan azot, shpesh arrinim njerëzit duke thënë ky njerëz nuk ka i sinqert, sikur ti shkani sinqerisht, ç'i ndodh si këtu, eksomarat nga filozofit dhe tekat e njerëzve. Pra vëzërt parimisht, par askën për njerëzve, par askën për njerëzve. Ne nuk mund t'themi nëse i sinqert. E asë nuk mund të themi se nukoj si qërë Sepse na nuk mund të flasim Për njëshka që ka nuk e shohim Sinceritetin dhe jo sinceritetin E din vetëm zoti i madhë Dhe kjo dhe zërësh një garans e madhë Për njëriun Që Allahu e ka bërë Që kur kush më sflat për brendshmen e ti Dërsa njerëz i flasim vetëm për tjashmen Andaj ka thonë pengamber Kuri ka treguar Usam e binu zeidi Radi Allahu anë Se ka luftuar me një paganë Dhe gjatë luftimit me ta, a kanë njëri okon mushrik që të ragon sahabë e pejgamberi alayhisalatu wassalam, në gjatë kontradiktimit, janë kin konflikt dhe lufta qënd, ai u strehu tek një pent pagani. Edhe kur u strehu dhe ka pasë që është i vrar, 100%, ka thënë shallahu la ilahe illallah wa shallahu anna muhammedar rasulullah. Dhe Usama ka menduar se ky tash vetë të lut, apo atë të çprizuë, Shadetin që une mësta mësta mbyti Edhe e kam byti Edhe i kanë kallëgju pe nga merit a.s. Dhe pe nga merit a.s. Shfar i ka thanë dhe zërë I ka thanë e shakak të anë kalbihi Ka thanë para kësajna I ka thanë aja ke vra Masje ka thanë shadetin Ka thanë poja Rasullallah Se aj e tha për më mbroj për muënë më Jo që e tha sinë qërisht Vini re kësaj zonë dhe zërë Ato kanë qenë të luftuhe Si kuraj më stakishtë thonë shahedetin u kry Ka qenë janë konë të luftuhe Mirë po Kuraj është zanë i vrarrë 100% Qëfar ka po e ka thonë shahedetin Edhe pe për jashtë Edhe ashtu duket Ashtu duket se aj E ka thonë për mëmbrojt A tëri ka thonë Salad e, Salad, e pika e ditë të ti që shethata E shëkak të anë kalbihi A mësjaqave zemrën të ja Pra kura i e tha shë a detin Edherë si ti të ka dukës është duke o mbrojt Të jaqave zemrën atina A në dhe zërblen për neve dhe për të gjithë Njërzit të cilët mundohen me U bo uh, Hetuës të zemrëve Inspektor të zemrëve Që i din që ka mendoj njërzit eksumerat Dhe ti i shep njërzit të dhe se si I komentojnë veprat Jo për jashtë, për mrejna Thot këj ka dash me bo që ta Dhe ky ka e ka e ka shinu këta, niyet i këti është kështu, eksumerrat, çka i tha Ali sallallahu alajhi wasalam, "E, e sheqaqte an qalbi, aja çau ve zemrën tëja, andaj vlen për neva të gjithë. Ne nuk ja kemi çaukur kujtve zemrën. As mund me dikush më na çau neve zemrën, ç'ta sheh në zemrën tonë ç'sa si kemi. Ai e sheh vetë për jashtë. Na e shohna në njerin tu fal, tu agjuro, tu dhon zeqat, tu bë hax. Shpresojmë që unë njëri i mirë, por Allahu gjajë e merr llogari. Andaj ta pejgamberi alajhi sallallahu alajhi Kush hen islam dhe falet dhe jep zakat, kjo është urdhë me të Zinjë amurdru, unë njerëzit me me prondë liçke drejtë. Çka kanë ata për qëllim me namaz, me zakat, me agjërim, me shahadat, kjo është punë e Zotit xhellal xelalu. Ana njerëz kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet nga se ne kur flasim për sinqeritetin, nuk e kemi niyet, nuk e kemi për qëllim ç't që i pastrojm në jetë të tora. Pra sigurt dikush më dha për shembull, unë kam prezantuar 10 ligjërat për sinqeritetin. Çim përqendrohom dawn jam i sinqert, mo, jo. A, andaj, leximi për sinqeritetin, dëgjimi për sinqeritetin, të folurit për sinqeritetin, nuk e vënë njerën sinqert. Prandaj tash çu po flasim për sinqeritetin, kjo nuk i bëhet si na këtu çka janë në xhami çu po flasim për sinqeritetin, nëna sinqert. Jo, ka mundi dikush, çka kanë xhami hiç. Por Allah u dinë zemrën e ti, për sinqeritetin çka Allah u janë në vaktin e vet. Omar ibn Khattabi ka qenë njëri më i ashpër kundër muslimanëve. Por Allahu i jallahu ka pa në zemrën e tij diçka, çka sa ka ndoshta edhe ata që janë bërë musliman. Dhe çka ka ndodhur, Allahu ja ka zgjedh dhe ka pranuar islamin dhe do të bëj ditë muslimanëve. Por çfarë si o vëllazër, nga se në zemrat e njerëzve askush nuk e di, çka ka? Andaj ne ne nuk hetojm, as nuk gjaqojm çka ka në zemrat e njerëzve. Ne e shohim atë që është për jashtë, ndersa çka ka në zemrat e tyre e din Zoti i, i tyre dhe Zoti i zemrave. Lajmot dhe tregimet dhe fragmentet e të sinqertë vazoian shumë. Ktu nuk do të flasim për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk do të flasim për ta për shkak se pejgambërram dikush mund të thotë, ai është i dërguari i Allahut, ai ka pastruar Zoti, e ka rritur Zoti e kështu më Andaj, me radhë. Prandaj pejgambërram megjithësuaj modeli më më i çart dhe modeli më i lart për sinqeritet, mirë po dikush më më thon shumë mirë kjo që e, Shpjegojt për pejgamberin, por kjo s'mërihet. Andaj do huazojm histori nga njerëzit më thjesht. Më thjesht në kuptim në raport me pejgamberin, por ndrysh ato po neve janë dietarë të mbyllur të parë të muslimanëve. Andaj shoqim nga historitë e njerëzve që kanë parë më von, pas sahabëve, të cilët kanë jetuar me sinqeritet. Dhe Allahu xhallallahu i ka ngritë me me sinqeritet. Andaj shoqim kitabëzë, çka ketë që çka u fol për definicionave, për kufizimeve, për xhonave të përmandovën sinqeritet dhe shenjat e kështë më ratë të shojmë praktikisht si janë nduk njëzit e sinqert në disa prej veprave të ndryshme të cilat ata, ata i kanë pas e para dhe zër do të shojmë zellë i tëre dëshira e flakët e tëre që në gjdo vepër që e bëjnë ta bëjnë bëjn me një jetë të pastër duke unizm ka fjalla për nga mberit sallallahu aleyhi sallem innë me l'a'malu bin një jetë veprat, kitë veprat janë si pas një jetit Dhe dhe dhe shikon njerëzit shpesher uh, Për vishen Më bënë hazëv Me bënë veprën Dhe kjo shumë i mirë Apo, mirë po gjatë këti rukëtimi duke bënë vepra Haron një jetin Haron pësë si jam të bënë në këta Apo, praj E merë suposimisht si jam të bënë për Allah Por jo, nëse në gjdo vepër duke me shikua Për shka jetë të bënë Dhe të do shumë me lejnë Allahu të bareke Të bareke vë tjala Ka të smeduar imam Ibn Mufleh Për djetarve të hambelive në ed ed ed edabë e shërqia Se imam Ahmedi, rahimehullah, i thonë të të birit të vet Imam Ahmedi, rahimehullah, i thonë të të birit të vet O biri jem Bëje një jetin për kajrë Bëje një jetin për kajrë Sepse, ti do t'jeshtë gjithmonë në kajrë Derisa e bën një jetin e kajrit Edhe njëherë vëzër Imam Ahmedi, i thonë të të birit të vetë Seherë o djallë jam bandë një jetin me bo khajrë Seherë bandë një jetin me bo khajrë Sefse ti Gjithë mund do t'jesh në mirësi Dhe në begati Dhe në khajrë Dhesa një jetin e kitë khajrit Dhe Allahu gjellë gjellë Nuk i hum njërzit që kanë një jetet pasrëta Në kjo regullë dhe të lich Imam e Shafi'i u Rahimahullah Ka thonë për këtë hadith Hadithin e një jetit Ka thonë kjo është hadithin ma i madhë Që në ka alga pë Ky është hadithi më i madh që na ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sepse gjithçka motori i këtyre na shka dukmi ombrella. Apo, edhe fizikisht nëse e madh. Edhe fizikisht na jetojmë dhe lëvizim, por kryesorja e azma, ani çes spirën na me ta. Pa pompuh gjak kjo, ti çfunksionon. Edhe se ti nuk jamal muahbetin. Apo, sepse e di çfarë punuaj. Apo, andaj Gjë jam më pasrimi njëtë. Pasrimi njëtë, dhe jamë kreesorën jetën e besimtarit, cila pastrimi nijetit. Pastrimi nijetit, atë kemi problem, çka është nijet e dhjetë. Cynimi, për çka lëvizti, ku ku është caku i fundit. Ku është caku i i fundit. Andaj çështja e nijetit ka qenë më, më shaviosht, djoja më e madhe që ka ardhur nga pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam. I kanë dhënë një replikator të muslimanëve Nafi ibn Jubair, i kanë kan thënë Ka ndodhi xenaze, ka vdekur një njeri në mahallë Ai ata përcjellin. Ka thon kështu. Ka thon, "Më prit vetëm pak derisa ta bëj në jetë." Ktu nuk e ka përcjellin me gojë vetë. Ja e kemi shpjeguar se në jetë me gojë nuk bëhet. Dhe nuk ka as nga pejgamberi Alaihi Sallallahu Aleyhi Salam asnjë hadith që një jetë bëhet me gojë. Një jetë me vome me gojë nuk bëhet një jetë me gojë. Sikur që ndo, ndoshta shumë për njerëzve për hipodizë kështu më radh, e bën jetën me gojë. Kjo nuk ka asnjë bazë në Kur'an dhe hadithën e pejgamberit. Dasën gabet, a? Dhe taqata muslimane, por çhem, e vonta njëri i tetë me fal namazin e drekës, u kthea ka kibla çështë njëort, çka bashkë na fen Allahu xhelal xelalu. Sepse thot shej Khulisanu Taymi rahimahullahu. Nëse një njëri thot, ka humbe me fal namazin e Ikindis. Ka humbe namazin e Ikindis. Edhe e thot me goj, e vonta njëri i tetë me fal namazin e drekës, i hik djua. Namazin e drekës, ndërkohë që keni në jetën e katë namazin e Ikindis. Cila shkon te Zoti xhelal xelalu? Kjo dreka ja than me ai çinia ashinume. I kindija e sinum, por saqë nuk ka, nuk ka bazë në sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu i bim hazim, kur ka vol për këtë meselë, ka thënë ieti me goj, nuk bafat asnjë. Ka thënë sikur një njerëj i cili shkon me ëngërbuk apo ulet në shtëpinë e vet apo don me dalmë në shtëvinë, ose sikur saher që del, me thënë, e bën tani jet me dal, e bën tani jet me hanzur. Ky çka më ano, sepse dihet sinimin çka jetë, çka jetë baur. Prandaj, ë, ktu nuk e ka për qëllim prit sa ta bajnë jet me goj, jo. Prit, pra, se pse bëfas Majarë kjo vepër, ta shop Se po viju në, a po viju për Allah A po viju për në diqka Për në diqka e, Tjetër Thotë Zubejt Eljami Rahimahullahu tjalla për të të par, se, e djetarëve të Muslimanëve të parë Adit në se transmitim që kanë zirë Ibnu Ebi Dunja, në ribin e ti El-Ikhlas Njëriteti, ka thënë Bëje Në gjdo send Që ti e bëm për e kajrit Bëje një jetin për kajrit Nëse ka vepra jashtëme, mundu koni hajër, por ti njerëz do të zgji so për hajër. Unë kam bërë më shpesh. Sa njerëz do të përpër jashtëm veprën, pa njerëzën se ka për të mirë. Munafikat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato vepra t'i kanë bënë si muslimanë përjashtë, ama bimrenë për nganë, me niyet të rish. Allahu xherraj ka zbuluar. Allahu xherraj ka zbuluar. Sikojtë thotë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, ka zby surën Tawba, surja 9 në Kur'an, e cila thurat surra Tawba. Ka thon Allahu dini Allah se kjo për mua ka emrin sura tu suratul fadhiha. Suria e korritmëve. Suria e korritjes, zhveshës që u ka bë Allahu hipokritave. Lusim Allahun që Allahu t'i pason zemrat tona. Andaj ka thon Zubejd el-Jami ka thon çdo send çka e ban bëje me niyet të xairit. Edhe nëse je duke i bardh mbeturina të shtëpisë tona. I kemur beturina m'i nxjet në korp. Bano niyetin e xairit. Diku është edhe që siç e thënë apoklisese, sepse vetëm njeriu imën e ka të shkurtë, imë imën e ka të shkurtë. Një pjesë e imrrit i shkon gjumë. Për shemund kalumon, ë njerzit kanë vlerë diku 8 orë ë normal, pasaj nga pleçëria kanë fletë shumë më pak. Pejgamberi Jon Sulah sallallahu alaihi ve sellem ka lëvdurë gjumin e Davudit i cili ka qen 8 orë. Apo, dorrsa nga pleçëria pejgamberi ka fletë shumë më pak. Dhe ka për dietarët që kanë mburrë me fletë deri dhe në 2 orë në ditë. Nizatort plot ai ka shpjeguar. Mir po, kjo nuk bëhet kënvart për për moshës së së njeriu. Njeriu di shkon 8 orë në ditë. Këtu ne shkojmë kon normal. Neve na shkon borshimo pas më sa orë në ditë. Edhe pjesa tjetër jetë pjesë me jetuë. Një pjesë me hangull, një pjesë me pij, një pjesë me evlat, një pjesë angazhim kësaj dhunjaje, çka jet për Allah, çka e brora shumfat. Andaj e sha se din kushtohet shumë, imri ngushtohet shumë. Nëse ai merr 60 vjet, 70 vjet Dhe e hek gjumin, e hek nevojtoren, e hek shak e ang, shak e pi E hek shumë rrgjavet kota Duke e bo e logarien Vepra për Allah jesim pak Vepra të islamit jesim pak Andaj shikabuzet jetart e par muslimat që kanan, ka në mat Ka thonë shkat dhe që të lëvizë, shdi shka Që ka kuptim të hajrit, bane një jetin e hajrit Edhe nëse jet duke i gjujt në beturinat pishpije Bane një jetin e e hajrit Ana ka shkuve zënë menja neve me këso Nga ja se këto dhe zhe janë ashtë hold Në raport me Zotin e vetë Të bare kjo dhe tjera Zot se një shkëndërmen Thot përshë unë i bajtë më të rina Po ti bajtë për bajt Allah Bërëm të adi që jam të pastruhe Për Allah Dhe sa në ashtë fërë përme dhe zhe I bëjmë disa vepra I bëjmë disa pre veprave Në, në syrat dukën të mira Së me pastru shpjën të ala mirë Nuk nuk kemi një jet Nuk kemi një jet Gjithashtu ka ard n Djeta e djetarë 18 e muslimanëve ka treguar për një dietat tjetër të muslimanëve një njerëj të devotshëm të muslimanë Abdulrahman Ibnu Yazid i cili ka qenë i njohur për veprime vetëm me niyet thot Abdulrahman Ibnu Yazidi asnjësen nuk e bante pa niyet derisa edhe kur pinte ujë e bante me niyet djetalëse kur e kanë komentuar çështë kanë ditë se si këta po e bojnë me niyet me Alamete sikur të vonan logjrat me Alamete A i s'ka thënë e bëna një jetë me piju Jo, është pa për i për jashtë Se këj lëvizit vogla Heshtje të caktuara Aty është duke e menduhe një jetin Aty është duke e bëhe e, një jetin I kanë thënë Ibrahim e Tejmijut Bdjetarve të parë të muslimatve I kanë thënë në aligjërat i shka për islam Në aligjërat i shka për islam Ka thënë ma të hduruni e një jetë Ka thënë s'kam një jetë Jo, no, jo këtu çfarë do të thonë se kam dënit. Jo, jo. Tash për momentin s'kam dënit pastër, andaj s'kam dyur liruar. Në kaluarën me zë ka qenë e zakonshme që kur janë takuar me dietarët, kur janë takuar me xhallart, i them tan, të këlem, na flet diçka, hadith na, na ka thënë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka qenë e njohur te dietarët sikur se ka përmen për Ibrahim tejniun ka thënë, jo, tash jo, se s'kam dënit. Çysh s'kam dënit o zot. Pra unë muj me fol. Amma njetin për Allah për momentin nuk jam të ndije Andaj dhe së të ndijin njetin për Allah që atërë ju foli Kjo ka qenë dhe zeshtë ka është përmenun nga djetarët e mdhejte muslimane Gjithashtu të regon dhe zeshtë ibn i Gjeuzi për e, Jahja ibn i Isa el Embari I qeni ka qenë ligjeruës me ndikim të madhë në mesin e njerëzve dhe ka qenë adhurues i madh i Allahut xhallahu xhallaluhu. Thot Ibn Jauzi në komentin e je shkrimit të këtij njeriu, thot, çante shumë çante shumë ë në mimber. Kur ngjitej, edhe kur zbrit te prej mimberit, e adhuronte Allahun xhallahu xhallaluhu në çosh, në një çosh të e, shtëpisë së tij për 50 vite me rënd. Për 50 vite Meren, ka qenë shumë i do vëtshëm Thot, deri sa uh, Kur kishte etje Dhe i silnin uj Nga pushteti Nga qeveria Nuk pinte Pse, se përso është i përzijet Dhe asë një vejë për nuk e bënd të panijet Ka një prani shumë të fuqish Me të të parët e muslimanve nuk bënd të posë për nijet Nuk bënd të posë me nijet Prita maj nijetin Dhe kjo vjen dorë të na me me uinstaluar pra, kur bën shumë prej veprave. Tani vjen se janë në ankon e rrjeteve sociale. Apo. Dhe tash u bë më edini, ka dalë prej kontrollesh kjo. Live me shlut telefonin, çe jam tu pi çaj me filanin, çe dolën pak me Alanin, pra angazhimi ndërsiell ndonjëzit këshiron timunë të shkriti tie. Ka të mohbet. Si Shkrimet si shk e ndryshme, kështu mora, sicili shkruan, sicili fol, kjo vjen më pak kontrollueshme. Edhe ata që kanë shpik internetin dinë shumë anë. Emil vazo nasbe simtar, kemi një parametër, tjetër kemi mekanizma vëzër? Erë që të tjetër. Ç'i shmendalo vlezor me një jet. Ç'i shmendalo me një jet. Ç'e vani jetën vlezor, sa herët nxjerrosh diçka, sa herë qe poston diçka, sa herë qe flet diçka. Nalu, pse jam të fol? Pse jam të dal? Pse jam të shkruaj? Pse jam të injxizoj? Pse jam të nxjerr çita? E kështu me radhë. Analiza prania e njëjetit e bën njeriu më të sigurt që Im rritimës të hargjot në këtë Se shumë për e gjera Që ka mërmejt plëbjë djetarëve Se ditin e kiametit dalin përsh, pash përblujëra Ma djetë të dënuara për to Se, se njëtja koni prisht Këtë për njëka tjetar e ka bo A nëshka të të djetarët e definicionit dhe njëtjeve Edhe sinceritetit Pse u po sinceritetit i ram dhe Përmendëm Pse djetarë qatë shumë kanë folë për sinceritetit Se pse hi se ja E sinceritetit është Allahot A, nefësi e lipë njëjten Përshemë o dhe gjithë Njeri e ban një vepër, të mirë Sarani vend ven nefësi të mi thonë Allahu ma mundësoj me ba Shumë rani vend Nga se nefësi thotë E ti pak, as ki tipë të hisë e heqat As ban me thonë pak, une e bana Une ku për jesë A në përshemë o njeri veze nëse e ndrejsh një shpi Qa ka qefë me thonë? Une e ndrejshat Nëse e ban një vepër një, qa ka qefë me thonë? Unë e bona, unë e bona E sinceritet dhe vizë, një, e vëzër qëtu është njëje E lithë Sepse sinceritet do më than Këtë këtë drejë për të mirë më than Allahu e bani unë e në sebeb Aja ka bo Me vlerën e ati Mëske ajkë kur gjo iq Ama nefë se vëzër e lip Jo, jo, unë e bona A në vëzër i blis i kara në qëtu Ka thonë ene kajru minhu Allahu ka thonë biris e ishde ademit Ka thonë jo Pse nuk pibej ka thonë Maman e ake Pse seç dhe Ademi dalloi sallallahu selam ka thane ana khairu minhun ya may yisa'u une ya may yisa'u. Andon di ban qailu ju zinu zaadul ma'at i ka shkatruar njerzit une ja. Une. Dhe kjo është unosh osmundje, është një lloj sindrome që edhe është një lloj autizmi që e, e ndal njerëz dhe pengon zhvillimin e vet se, sepse duke qeshur, a e ke pa për shembull, ajo ka ndodhur, ju ka ndodhur ju juve. Dhe kemi parë këta te ateistat, nuk kemi fol. Njëri jo për dhe kur lezo një libër, apo kër e këshirë një film, se tash film jam ma i praneshëm dhe njëzit, libër ju po i vjetër. Po, në kalumën kur ka lezo njëzit libër, apo kur ju ka radë dhe një herë me lezo dhe një libër, se kështë da që lezo në vazhdimisht libër, apo këshirë filmëa. Në libër dhe në film, i thoi njanit protagonist me këtë gjuhë në re, krye fjale e ketas ati, kusha e rolin kryesorë, Ai një film që zban me dekur. Ai ai një film që sa herë që e përsëll filmin, ai dëjmit. Ai edhe kur vrat mirë ka, është so, një protagonist që luhet filmi. Ai edhe kurban zullum mirë ka. Ai kur ti më shoh je aty dikush oh keç, ti të vëni natë. A kur kim zon dikush na thotë e eh, mirë ja boni. Se kjo protagonist e mirë edhe në roman e ka kështu. Është një rol kryesor ai. Ai në fund do të më fituaj. Dita s'far kan thon, ka dhën hisje an neirsizitet në në kuo. Ti ku lezën një liber, kështë një film Ti hitë të qaj roli protagonisit Ti mënon se ti e ajë Përsa ti e mbrojnë ata Ti mënon se ti e ajë Edhe sa herë, kur te lezën një liber, thu Ta kësha shkuit unë e më konë këta Më konë, unë e të jemë kjo Apo, andaj gjdo begati që njëri e shetë Sispar dolloj njëre që ka Gjëja e parë që ishkën dërmen me thonë Unë e më konë të shakon kjo E pas ta i fillon, ishë njërti me e luft vetë Me vetë vetën e vetë A da dhe zër, katon Hasan al-Basriju Zdo njeri o zili qa Sepse zdo njeri zilia qka Zilia dëshira e begatisë të tjetrit me të dhonti Qka zilia dhe zër Zilia e kështë e njeri ka të mira E ti thua jo, këto të mira të mund Më du në më taku Qka zilia Hasan al-Basriju katon zdo njeri e ka qëta Vetë se i miri e mëshe Edhe mund, edhe mundot me luftutot Ka dole, më zhugut, e këtina akjo a, a i prishti e nëziri asht që kjo dalim dhe zërë për ndryshet zonjë njëri lakmon të e mira e, e tjetet anda dhe zërë sinceriteti është ranu në që këtë kaptin nga se nefësit të të të kupo jet e Allah u gjilora donë prej nejë dhe me bo vepra dhe me gjujt nefësit të në deti gjujetit pasta Allah u të bjeti prap kështu Allah u ka vendos anda i ti shëp njëzit e sinqirt e kanë gjujt vëtë vetë vetën Allah u ja kanë bajt emrin dhe sa njëz Janë munume e botë pranishmeve vetë dvetën, pasëta Allahu gjëla i ka gjujtë. Kjo është, lezër, ligji Allahu, subhanahu, subhanahu, u e te ale. Gjithashtë, lezër, e, ka transmitu imam Ibnu Asakir e, në disa prejtë transmitimeve të tina e, nga Ebil Hussein e Nuri, i cili ka shemblit djetarve të njohur për me a thonë në ftyr njëriu të vërtejtën. Dhe, qëfar ka ndohë, lezër, ka shemblit një anije, Ka kalu pra një Anie dhe ka po në to En të mloja Bure me raki Ka po bure me raki Ania ka qene khalifës Emrejtet e muslimaleve Edhe kur ka hip në anie ju ka thonë Qa ka është kjo? Qa ka këtë mbure? Edhe është mërë vesh që ka raki Edhe i kanë thonë Të kujna janë këto rakia? I kanë thonë këto rakia janë të Talditit Më dyta, a asaj kohë. Pasi kanë qenë të nhur edhe por gjunoa edhe, që kanë bëjë gjunoa. Edhe ka hip ky Ebul Husajn el Nuri, edhe ka filluar mi sikrë të burrë të rënë rënë. Ka ti burrë dhe i ka det kre, komplet i ka zbrazë. E çargabovazer, edhe një anë në fund e kalon. Një burrë e kalon pa tyje. E kanë marrë me ushtrinë vet, e kanë qjuë për para, për para mbretit. Edhe e kanë lamë për param brejtit vetë Edhe i ka thonë Të didi Ka thonë kush jeti Që e banket vejpër Që shimerti edhe i thënë Burët e huja Ka thonë unë jam A i cili i marlogari njerëzi Jonë këptimin allahu gjila Po unë a i cili i spektoj E po është një gjuna edhe E thejeva I ka thonë mreti Ua menuullak elhisbeh Kusht të ka dhanë ti këtë kompetenës mi më njëzit lëgari, kusht të ustë. Unë nuk e di që ti e pri pëntorve të mi, nëse në të kaluar në dhe zërë në shtetë islam, ka egzistu e një që ka që që e të hesbe. Hesbe është cikur inspekcion, del e edhe inspektor. Që ka këtë ishka të keqë e kontrolon. Aba, andaj që e i khulisa më të e mi, rahimehullah, shpesha e vëzër ka shku edhe i kua ba hesbe, kësi e hesa api, lëgar euh, ojë ka thon tasha jeni në rrugt të Allahut xhela xhela. Këçkay ka thon ka thon kush ta ka dhon ti këtë detyrë? Un's'ta komdhon këtë detyrë? I ka thon këy, "Ma ka dhon ai i cili ta ka dhon ti xhilafetin." Te ka kuptuar don. Allahu xhela xhela. Atët me morën leje pitikuina, me urdhruan të mirë ndalund nga të keqja, kush ta ka dhon? Allahu xhellu ala. "Ya'muruna ja, bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Për dallahu xhela për besimtarët, të thirin atë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. I ka thon E, këti mbretit Ka thonë A i cilit ta ka thonë Ty pushtetin O prisim e sintarve A tëre ka fillu e Me ull kokon E pas taj E, e kan grit Edhe i ka thonë E pse i theve Për shka e bone këta Du me dit për shka e bone Ka thonë nga dhe mshuria për tyje Dhe me largu zararin për i teje Në nuk, për të mirën të ane këmbo Nuk të përket ty me pas Rakina njët tua Ka thonë nuk e këtë Për dymin tonë kumbo, për me ta larguar zararin prej teje. Prapë ka ul kriën dhe prapë ka ngrit. Pastaj i ka thonë: "Pse nuk i ke thikrëj po një ekel?" I paskëti kit burrat, një, një burre, e ke lënë pa thye. I ka thonë kështu. Ka thënë kur shkova të parën herë me i thije, të gjitha i kumthije, por hijt Allahu Xhelalu dhe për më madhnu çështën e Zotit, po i kumthip se janë haram dhe Allahu e ka e ka ndaluar. Ka thënë Kër mrinët e e fundit Thot janisa të e një vetën Pa, që e t'i thira kia t'une Thot kër e pash këtë fundit E pash jam t'i thi për veti Edhe se thajva Që ka dhe zi ka thikit buri Ajo që jam ditëni për madhni Në allohu gjiluala Si janë haram As ka menu që ka breta pa bret Unë jam të thitë në të banë që ka të banë Ka thonë kër mrinët e buri e fundit, e fundit Ena e madhe e fundit Ka thonë e një ta vetën A vëzë e sa shpesh kjo neve në ndodhë Apo? A po, mirë po napë nuk ndalën me edhë shikua e vësaj Ka thonë, kur fillova me ndi vetën, nuk e theva, edhe e lash Edhe i ka thonë, ka thonë, shko se je i lirë Ka thonë, qka do në prej me jetash? Qka do në prej? Prej me jetash Ka thonë, nuk, nuk du kur gjo Pro qka do në prej me kuptimin, a do me dhëndri qka tash pasuri Ka thonë, nuk du kur gjo Dhe kjo dhe e zërë është madhnimi i feje sa Allahu Gjellë e Gjellalu. Êshtë detiru edhe mbreti me e madhnu, pëse se unë asë ta kumë thijë se ta kumë lakë mu pasurien, e asë pëse me ta morë pasurien, po thijë sa Allahu Gjellu e ka bo haram. Së ta kumë brishë anien, të kumë brishë rakien. Së ta kumë brishë atë që kanë halat, po që kanë haram. Andaj shkodhe dhe kër e kam madhnu, emë në Allahu të ki dhe kufinë në Allahu Gjellala, e ka u Pushtë push të ka donë dy këtë të tyrë Aje që të ka donë ty pushtë të i ty Dërës qëfar madhënije kjo është E djetarët muslimanët Në, në, në madhënimin e emra dhe, dhe kufive të Allahu Gjelle Gjelle Gjelalu Ata ri ka thanë Lypë dy qka prej meje Ka donë slipi kur gjopre të e Ka donë lypë loj Unë jam bratë tjap tjapë tjapë qka dushë Ka thanë nuk du kur gjopre të e Ka thanë vetë të më liro Që dalë prej këtu Lemë të lirë Dal, dal është larguar, është larguar ë dhe nuk kanë atë dhe nuk kanë atë ë në Bagdad që mos ta ngushtojë mbreti vazhdimisht çka po do prej nevojave. Ka shkuan jo, në Basra, pastaj kur Kaidek mod Tadhidi u shkthyer. Por tharësi yolëzën, ngase u shbo i madh mocinën e mbretit. U shbo i madh mocinën e mbretit, ka thënë mos mos ta ngushtojë, ne këta nuk stop tash të vdoje, çka don, çka don. Ka shku ka jetu dikun tjetër kur ka ndruj jetë ka, ka art. Kjo dhe zeshpar argumentan Se këta njerëz vezër e kanë pasë Allah A unë të parin A e se ka menua tja a ka A ka dikush që i thotë mos e ka para kjene kathire Dhe kjo dhe zeshpër i madnimi Të Allahu qëll e gjelalu dhe Dhe kufive të e, Të tina Gjithashtu vezër ka ard nga Ahmet Ibni e Bilhavari Thot e kam dëgjuar eba Selmanin Duk e than Thot kam qenë gjami Dhe mban të khutbe e, eba Gjafer el-Mënsuri Ka qimë për kretarve të muslimanve Dhe kanë të në khudbe Kretari në kaluar në vëzër Kaluar në khudbe t'i kamajt Në krye qitetet e muslimanve Apo në qitetet e kamajt E kamajt vetë khalifja Dhe se në atë koha konë Edhe alim edhe e khalife Edhe alim edhe khalife Unë aje vetë e kamajt khalife Thot ebu suleman Thot e nisha khalifën t'u kajt khalife Dhe mu kujtoishin kët zullumë që i bën kë. Çikush e ndodhi fjalë gazon. Te është ata të kujtë ndëvizor apo. Isha të emocionuar, ata janë më zullumçarç që ekzistojnë në dunë. Apo, andanot engajsha të fol kaike, kë ne mu kujtoishin sa zullumë të bën kë dhe sa padrejtit i bën kë, thotë dhe mu ard në hart të tham se ti bën kështu kështu dhe për zullumëveve. Ti bang shtu këtu dhe Ti apërmeni prej zulume kur të zbret Thot mirë po nuk e bëra Nuk e bëra Po shpa nuk e bëra Thot nuk e bëra Që mës të mkapeve të pëlqimi Që të më thoj njerëzit I akthej i lafin khalifës no. Po njeri madhë ko ka ky A në dheze këto janë do Via të hola që këta njerëzit kanë shikua Jo që e ka nëmbi frikës Ka dhe nuk e bana Se kam e mhip vetja në pëlqim Dota pëlqej vetvetën time, andaj nuk nuk e bënda. Ka domundja se do të zbukuroha para njerëzve dhe nuk do ta dija përfundimin tim te Allahu xhela xhelaluhu. Kjo vetërorisht prania e në jetë tek ata. Nuk e kam bënë më për përshëlloshje, sepse për çka do bëj? Nuk e dia jam të bë po pasë po rrit Allahu xhelle xhelle xhelaluhu. Lekin për njerëz i kujtohet kur i kemi folur për Imam Ahmedin. Si ka thënë një osimiri në jetët? Ëh, kanë në jetë Imam Ahmedit i ka thonë: "O Hoxh, shpast ndod" ju thamë njerëzve ndjekën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ju ka duhesh ka për e ilmit ka valla atëm kundërshtojnë thonë sa çashtoj dhe unë kundërshtoj ka thonë çka të bajone çka të bajone i ka thonë Muhammedullah tu xasim mosin mos më u porlai me njerëz callzoj edhe lejë thunë jetë çka çshto edhe lejë mos mos u porlai edhi ka thonë njëri ka thonë pa maj po ma, thotë kështu edhe unë nuk do të më akthi e ka thonë Muhammedit a mos ti po do të më porla Ti qe ose ama ti po donmu per la. Andaj abe njerish per shembulli thu, "O baba, ta mba, a kalzove po." Po ka dashur se una llo du me po mohabet. "Ah, po ti donmu per la. Ti donmë de fokusua pin fe, me njej per veti." E pastaj kët per veti me e bon emën te vehës. A e kupton se kët loj? I mamait i ka thon, "Kalzoja dhe leja." Kalzoja dhe leja. Ka thon, "Jo pa, is pom la rahat." Ka thon, "Ti donmu per la." Andaj do se sa sa neve na ne is dashme na thon dikush prej Ahmedave të i do mu përla, të i sekinjet mi okazun njëzve të vërtetën, të i do mu rok me ta, të i do mu e bo fitne, të i do mu e oprish njërzve, të i do mu e oprish njërzve, fene tëre. të tëre, në emër ta, e gëstane. Andaj, Allahu, dhe zër, nuk e ma të vetëm veprën, nëse zburon prej sinceriteti. Lushme Allahu, që Allahu, të i ban veprën tona të sinceritë ta. Gjithashtë të lezër, Gjitha ka ard nga, e, shumë prej, eh histori vetë muslimanëve, toja nuk kemi mundësi të përmend të gjitha dietarët e muslimanëve kanë probleme në në librat, në librat e eh e, e tëra, shumë rreth tyre ngjarjeve të cilat eh tregojnë po në jetën e tyre. Pra gjëra që kanë qenë interesante zëvojsh tajo çka legjament e bu muslim Ibrahim ibn Abdullah. Thot, kam dëgjuar një lid prej dytëve tek halla ime. Thot, do ata kanë shumë rrej për, për djembë. Dhe pyeta, pyeta për ta. Ka shkuki, oxha tek halë e vetë edhe ka thonë kuj kanë dhjemë të halës nana halë e vetë ka thonë kanë shku të hoxha me mësumësim kanë shku të hoxha të Abdullah ibn Daudi me mësu ilmë edhe kanë shkuë kanë shkuë të kaj thotë dhe fillu me kritikue i thash pëse për kritikoni thasë së përna kalzonë hadithe së përna të regonë hadithe të pengamerit a.s. thotë dhe shkuam bashkë edhe gjetëm në një baçë duke u ujit. Edhe i tham Matina, ë uh, masi i dha selam, na tregon nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na tregon nga hadithet e pejgamberit alayhis salam. Edhe ju ka thon. Ju ka thon. Un jam i angazhuar me kët baçë. Se vet jam, s'ka kush më ka kërçur baçën, duhet me ujit, ngasë fiksa e kam jetën. Ato i kan thon, na ta ujisim, na ta përgatitna kret gatit apo në veç ta gazo hadithet pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe, dhe shkonën kët gatishmëri të ulemave, të nxansave dijes në kohën e parë të muslimanëve. Ç'i kanë thonë çimull oh ju dietarët? Ka thënë po megjithse kët e defokusim, ai e ka bënë kast. Pra shkoni në një, një shpitet e juve, më zot s'kan pas shef me lutj pas me hadithin e pejgamberit, siç ai i shkoi juve, hajde më aya qadan. Hadith e ka vendin e vet. Hadith e ko më atënimi në vetë Hadith e ko nuk kazohë gjithë kënë hadithi Për nga më vetë të salatë të salatë Imam Maliku e kazohë një njëri nuhë dhe E ka taku nuhë dhe të medinës Për nga më vetë të salatë Ka thonë o imam Pritë të të vetë i për një hadith Imami ka thonë ka ka Të thon, ka po ka thon, kalzoj hadithë këtu Ka thonë që ishbe të kalzoj Tidin hadithë të për njëri nuhë dhe të salatë Ka thonë këtu nuhë dhe të kalzoj Kur ra opozita Hoxhën kët nivel që kush doje me lutë më ose çka doje. Pastaj dalin disa palasë dhe na kallzojnë neve se Oxhama Ahmetën me të madhe po me të madh. Kjo fe ojëzë. Kjo fe më liru çafën bizarmit. Sot sicili çka i kujtohet, hajda e pi në Facebook. Oxhon, tira porçet pak me të mort, çfarë është që i du bó. Mos analf, mos analf. Kë ndosë fe, i thajmë Maliku, jo jo, us të kallzoi udhës hadith. Tha po undu me ngu hadithin, tha vjen, gjami. vjen gjami në xhami, vjen në xhami ngon hadithe. At parëve të muslimanëve tjer, të tjerë, halife kemi kallzuar në këtë rast, kur njël prej kulevave të muslimanëve i kanë thue ë njërë britëtarëve muslimanëve i kanë thue evlat. Ja kanë thue posterin, ka thonë hocës, hajde te spi jamso mi fëmit Kur'an dhe hadith. Ka thonë unë me ardë te spi, hajde kujtati folë zot. Mbrahetit. Ka thonë ne me ardë te spi, jote me damsut i feja, ha? Ka thonë hajde kumsoni kët. Aton, po, këti janë djemë të khalifës, sënërinë ati me grumërin Apo, ati sënërinë me grumërin Pra, shikoki, unë e du me mësu fejen Ama ti burë më banë ma një mezlis të veçan Mu banë ma një hapsir të veçan Tha jo, kjo është fe Kjo është fe E pra, staj, i qoj e vlatë të vetë Mësu të kaj Ima më shafi i u vëzër Kam su të imam maliku A e dinu që i shka hinë në randë Të imam maliku Me një qëshin intervenime I kanë ditë dajte i mamalikut, e familjar të mamalikut, e kemi prukë djalmë me marrëm mësimë kësaj herë, mend se ai ka pranuar. Pse? Ka cinë në radhë, më thonë. Ka cinë s'ka pranuar. Prandaj, ë Abdullah ibn Davud isha pranuaj, por se ai s'ka mujt më u kallzu. Ka jo, thonë jam i angazhuar me bashën teme. Kto i kan thonë, "Na ta kryen punën e bashës, ti veç ka dhëtitë." Të pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Thotë edhe ë ë na tha neve. ë ju kalzoj nëse kini një jetë pasër nëse ju ka ardhë një jeti dhe ju të regoj hadithe thot dhe u përveshëm me ja regullu u bachen ja u jetën bachen edhe u bëm gati pasta i tham ajde tash kalzo hadithe po, ta krytëm punën e baches na të regoj tash hadithe i ka tham tash smuj me u kalzo se unës kam një jet ju dhe ju ka ardhë një jeti për muzum ka ardhë dhe zë pse e kam bache ta Se e kanë bositë ta, dikush më thon, tash kjo, tu lut me këto, e jo vetëm. I ka testuar e kanë për më. E ka refuzuar 100 herë. Nëse vjen nisi në nitën, ja kalzoi. Ama kimbodisa thot, "Abaj, sum fali mua." E po tamam, shkolllën tande. Mu ka thënë se ti nderson fejal vendim i artë. A e kuptoni që është e kanë boku ti dietar? Për këtyre dietarëve do të më monsim. Për këtyre ulë më do të më monsim. Si ka kalzuha hadith, dikush më thon. Çishë ka kazu vërtetën. Si ti et ke interesum për të vërtetën ka më ard 100 her, 1000 her, 1 milionat. Pse? Jo është libër vërtetën. Amon e sosh me ego, ose në sosh po të interes caktum për dalli çka. Na e bën iki bajat, iki umir ka me bashën e vet leje. Andaj shikoj çka i ka thonë. A ju ard juve neeti po? E po musum ka ardha la. Shkoni. Ahmedi Sulejman ibn Mehran, ka xhendetar për muhadithave më të më të vaktit vet. A disi ka dhikuve zon ndonasat e vet? Ati sigurisht do ku e ka shluar çejnin, zagarit. Por merudit kanë përdor rujtën e kaluarën, me rujtë baçet edhe vjenët e shtëpive vetë. Dhe u ka shluar ni çan. Ka thon si muni të munim i bë ball kti me ardër të shtëpia e me hajdi. Prost çemuni çejnin, ama koni jashtë. Çemuni çejnin në ardër të këtu, kjo nuk ka nuk ka vaj gara dozë. Ka dashur me testuar kan këtu për një më dashënim për pejgambër Ram, por në më ajo. Ju ka thon herrave të tjera Ka do në do një hadith e po Në gjdo hadith një shkop Në gjdo hadith një shkop Ka në gjendë njëmë tri Në gjdo hadith një shkop Qysh një shkop A u ateston Jo me e myt Jo me e myt Po për me e të regu e edukatër Për me e të regu e të rvijen Dësa sot dhe so, zërë qfarboj njërzit Vinë me kibërin e botës me lip ilm Vinë me mandje masin dhe me egon e botës Thot ka dhe na ilm A je zë vetën matë masaj qka i lip ilm A, a lipë Vjen me lip ilm, ma i masë sa i që ka kalëzën ilm. Ska o mundë si kështë o dhe zërë. Andaj shikoj shka i tha, shkoj një herave tjera ju kalëzën ilm. Kjo dhe zë qështarë argumenton, këtë të nxarje, se një jetë ju shumë më rëndësi i mfejë. Këta njërës kanë bëhë kësi manovra që ti testojnë një jetët e veta. Që ti testojnë një jetët e, e veta. Prej fragmenteve që ka nga vëzër, nga djetarët e muslimaneve të par, Një syret për syreteve të sinceritetit është me emshe e punën E që është e kundëta e zamani to Zamani i syretit Zamani fotografies Zamani prit ala buka s'janis Njarë aparatin më zë njarë një një një një Oshtë nga duket hajgalës e po është realitet Zgudzon t'i supës më janis po po s'jë retin njarë Kadale, kadale, më zë prej kur gjo Njarë fotografojmë i bojmë ketë vërafiat Abo, ma i shtetë është aparatu Se kita jo shka, shka janë shtrua të, të Zaman i hipokrizijës Zaman që s'ka ta në krypës i gjeliteti A është që dishme u zeshpar zamanin a jetoj Në lu shme Allah unë që Allah unë arrua Këta njëzë janë ngon të kunder të në zë Këto as, as telefonas kanë pas As aparatis ka egzistu Këte ju kanë tu të aparatit njerit Në stashu e njerit Po tjetë vetëm për Allah unë që i le që lalu Thot asan albasri ju Unë e kam rinë njerëzë që i kam takue E kam lerë këtë Kur'anin për menëshë dhe nuk e ka dinit kur kush prej kozhëve vet. U ka bova hafiz, kaloi te Kur'anin vazhdimisht kur kujt si ka kallzuar. A mundi vëzërsot dikush më kon hafiz mëse me kallzuar. S'është e mundur. Thot, "Unë kumri njerëz, të cilët kanë qëndirë dietar të mdhaj dhe kanë mësuar elim të madh, nuk e kanë ditë njerëzit. E kamojt për vete, ka pas këtu kategorit njerëzve. Kan mësuar elim të madh, nuk i njërësit, përvejt, ka dhëgur kujuin. Gjithashtu thot, "Unë kam pa njerëz" thot so, Hasan al-Basri yolajo Hasan al-Basri qe ka qenë sahabe ka pejgamberis sallallahu alaihi ve sellem thot uh, une kompaniares te cilet e zgjat nin namazin thot dhe kur mysafir te vet e as njerzit vizitor se vijn ati kurse ne kan murvesh c'she ka zgjat vet ka zgjat me uh, kërkimin e sinqeritetit gjithashtu thot uh, une i kum takuar disa njerës të cilët ë uh, kanë pas, të cilët nuk kanë lanë ndonjë mundësi ku kanë pas mundësi me emshef veprën vetëm sa e kanë çer. Ro un kanë pas njerëz të cilët ku ka pas mundësi mund shë veprën gjithmonë e kanë çer. Po sku lokon diçka fars publike. A do të thotë kjo është si nxitja për fshehjen e veprës, e cila është e kundërta e sotës, do të thotë ta morin vesh të njerëzit, e ta dinë të thonë njerëzit, e kështu me radhë. Gjithashtu lazer kanë ardh nga ë uh, histori të detajuar sikur të kanë nga Ibn Muhajrizin thot ka qen prej njerëzve që është njohur për fshehjen e veprave të drejta. Ka qenë i njohur se këtë njerëz s'nësha të duvoj vepra. Dhe lesa vazo të tashojmë në emrin e Allahut el-Jelalul, dhe sa u menjuë, është menjuë këç për njerin ça çikamshë veprat. Po kanë dhënë, apo më mira her kë? Ça çikamshë veprat? Po isë Allahu te bareke, te bareke, uh, ë wa ta'ala Ka thonë Abdurrahman ibn Mehdi Thot, i thash ibn Mubarekit Abdullah ibn El Mubarekit I thash, Ibrahim ibn Edhem Thot, e, a ka dëgjuar Pra, hadithet I ka thonë, ka dëgjuar të qka prej njëzve Pra, ka dëgjuar të qka prej njëzve Pra, ka dëgjuar me e kuptu Abdurrahman ibn Mehdi ka I ka thonë ibn Mubarekit Ky, Ibrahim i mlu edhem, që Ibrahim ibn Adehm 2.9 shum, çipë këshillon njerëzit, po ja morin fjalët njerëzit. A është dënë një hadith i madh? A ka ka nguh hadith i për njerëzit, ulemave? Ka thonë ka dëgjuar diçka për pak ka dëgjuar. Ka thonë mirë, po mbaje mend. Sepse ai njëri ka diçka sekret. Te Allahu xhalle jlaluhu. Ka thonë asnjë herë se kanë pa të e kallzu te spihun. Ka cinë njerëzën zamanin e në javën e parë njerëzit janë ditë botë të shtëpit, bot çat shumë kanë botë të shtëpit, xhamik. Subhanallahu alhamdulillah, apo. Nën dvaqht u dosh meim sheh. Nën dvaqht çat shumë njerëz kanë botë të shtëpit, ti mos mu duksi ta, çka do? Se ke kallëzuhi të botë të shtëpit. Apo, dorë sana, çu të, të dol, çe vesh takrit, takrit, gjishtin këtu. Vesh takrit, nuk po hanë këtu. Baneve se njerëz, ulo, banë ose fsheha. Nuk nuk banë, vetë veba çat hap ta zimi i botë. Apo, i ka dhënë Ka thon mirë, por mos haro, pra, pse s'kam thutë ato muhadithat e mëlloj, ka thonai ka sekret, kurse ku mba duke bote spi hap tazi dhe nuk e ku mba se i shfaç veprat e mira. Nuk e gumbat duke i shfaç veprat e e mira. Ka thon dhe gjithmon kur habuk i fundit e përfundon. Çka ka thon atë? Abu Hamara i këtat, por Ibrahim i, I fundnit qoftë Me menu njërëzit me që kjo është Grëks Që e ha shumë Këta e ka bo me kasë të u dhe zë Se kasim për njërëzit që s'ka lakmu e në shqim iq Se kada është këtë u nja Po njërëzit me ba me kuptu këtë pun Të hipin qaf Apo dhe në bëma dorën pak Apo këtu janë njërëzit shpejt në shirkijat Që ka bo e Kur kanë hangër buk të njerë me njërëzit Tashkisë së në ka kalzu Pra nuk kalzot në dar nuk ka galtzot ishash ke mës, shku ti u ke përgjigjë Dashmës tash me shkuat atje me thon valla valla mos na bëj se un jam të agjuru po ndarzim bjalla valla nëse i të e të agjuruem mos hajde hiç sepse ti njerëz tash ka mo domë galtzuha andaj shikoj se ka thon Abdullah i Mubarak por Ibrahim ibn Adhamin ka thon e para ai ka sekret me Allahu e dyta ka thonim shej vetra e treta e të kallzon kundër të na asoj çka realisht ajo është ajse ka dosh ti xunjajen po kur janë kon mexhlis kur e kanë mexhlis janë kon to hangar Oshbon sigurt më shumë dikon më lak me hangër. Por tharësi o jo Lëzor, çka mos mendojnë njerëzit për ta, mendoj me të cilat ai s'ka dëshirour që ata të mendojnë për për ta at, atë atë meselë. Gjithashtu o Lëzor, kanë ardhur nga shumë prej dietarëve të uh, muslimanëve se ata kanë bërë vepë dhe kanë bërë vepra të të fshehta. Uh, në një prej luftëve o Lëzor, që e ka udhheç Meslemetu Ibn Abdul Malik, një arabë uh, muslimanëve, kanë qenë duke luftuar një një prej luftrave dhe kanë hasë një kalaj të fuqeshme dhe s'kanë mujtë me hap dhe i ka qu e komandantin njër mas njëri me shku me hap kush pe hap dhe dhe nëse kalajat në kaluar në vëzër kanë qenë fortifikata të qytetit mirët kalaja e marë qytetit e ka qenë veni ku ushtartë e mbrojnë venin apo anë edhe janë qujtë në këtë emrën në kalajat nga se janë të hasën aty mbrohët veni thot njeri mas njeri njeri mas njeri as njani nuk mund të me e qel dhe dere madhe e pa fuqishme e, e pa, pa fuqishme njeri për me ha thot dhe erë një njeri i mbuluar dhe nkaluar dhe zër arabët janë balavachu me pluvrat të ndryshën me nëzët të madhe nëse arabë dhe zër arabët te eshat edhe monirës e si vishën vishën për murujt për nëzëtit Në kaluarën Në kaluarën dhe zër I kanë bërdor shalat Për murrujt për nëzetit Andaj Allah u gjende gjitha Kër i ka përmen në robat në Kur'an Edhe begatin që Allah u nga ka mundësu me, me, me, me, me pas roba dhe tesha Si e ka përmen E ka përmen të kikum në harrikum Juruajnë robat për nëzetit juve Ana që që di në teshen Pej Ma shumë biftoftit Ata i kanë prej për nëzetit Dhe anë buluë Oshën buluë Meshall. Tha dhe e ka hyrë dhe e ka çelën derën. Tha dhe me çelën derën e kalaos nata fuçi e madhe. Edhe ka kthir komandanti i ka thon, "Jemani këtë njeri." Edhe e kanë provuar. Edhe kur ka ardh i ka thon, "Ë, sa duot ti të paguaj për këtë? Du të më dëvon ti para shumë që e ke e, e ke çel kalajën." Ka thon, "E kam një kërkesë. Emrin ta mos më shkruajn list, s'dumun përmend emrin." As duk du, as nisen I ka thonë komendanti Ka thonë e krytëm, ketë pun U kry, je i lirë, nuk ta shojim të tyren Ka thosh me ba për Allah unë gjële gjële dhe Më zërë këti nukollet Me arru shemë me kryt dikujt një detyr di Me kryt një pun Edhe më smutu pa e imri Shiku që ka thonë imam shafia i u rahimahullah Kam qëf njërzit me e mor e ilmi Kam qëf të adin kejt njërzit ka dionë Pre e ilmi Edhe kërkush më stoja pi shafia i u të këm Dhe se këto amun që për para menduhe Sa e kanë ndi pranin e Allah Hujerë Gjelalë -Gjel -Gjel Pro shumë thjesht Ediva Allah Mi afton që zotit e di Mi afton që zotit e bare kjo e qala edin Që ka nevoj me e ndit njërzit Pasaj Thot transmitusit Thot Gjithmon në namaz Kur e kam par meslemen Duk e u fal Thonë të O oh Allah Më bëjë si a i fëtyr më luar i që e që i li kalaj O oh Allah Më bëjë se a i fëtir mbuluar i qe, qe qele, Pse, o, er e qeli Kala e Se pëse ardh e banin i vej për të ma dhe për muslimanat Tha ka zëma aftirën jo Shkru ma endin jo Sa du dhe pagujt jo Tha, a bo, a, E banashtu pra, lem, lem kjo vej për shkuajt e Allahu Gjelle Gjelle gjelalu Gjithashtu dhe zër ka arë prej fragmenteve të muslimanve të par Sikur që ka arë nga Ali ibn Husein Prej nipave të Ali U të radi Allahu aninjohur me Zeynul Abidin Zeynul Abidin Këtë të më zërë, zëjnën e abidin Zëjnën e abidin dhe më thanë Bukuria e adhruzve pra, Nga mesin njëzve që adhruojnë zotin Dhe i bëjnë i badet zotit Kyja kon kurora pra, bërë, Këtë të këtë të këtë të këtënë Kyjës bukuroj ka ketë Qasë shumë ka ba adhruzve dhe Allahut Gjelle gjelalu Qëfar ka ba dhe zërë? Natën, gjithmonë në Medine Ka mor çanta Ka mor kese uh, Me pare, me ushtime Edhe ja u ka quë e fukarave dhe të vejave natën Që kanë betë me jetima, fukarave të ndryshëm e kësë të më ra Dhe as kush për njëzve nuk e ka pa As kush për njëzve nuk e ka pa Dhe e ka pas një fjal të një orë kur ka than Sadakaja në terërin e natës e shuan hidrimin e zotit Sadakaja në terërin e natës e shuan hidrimin e zotit Po vëza më e voni njëri në vepër për të mirë, më ndihmu dikujt. Ama kur kush ndonjëse ka pa po, as aiç ka i ka bërë mirë. Ja ka lënë atit të, të derda ka shkuar. Kush? Na vëza sonoj na asojr. Na sosë dhe vazo koha në sabër, si të telefonit. Ta lash o vllai ne e dije. Ta lash, ta. A mundun është më së mëlan heçi as ajmën. Ale di e po diçë që i ran po doni her më provu më gjë ç'i shije, çfarë shi e ka doni her më voni vepër, më ja lapor ç'i mund dikujt na, ni më arën më thon, nuk e di kush ti la. Ti la dikush këtu. A bërë, bëzit, e që kanë bo, vëzët, partë të muslimanëre Je kalonë parët, kesën me pare Vetë je kalonë, tha tila ti di kushtu Kushti la, nuk i di jarë një onë i shkoj Ki i kalonë vetë Dhe zhë kjo, përshfar asyjo, vëzët A më nësë mëjda me bo këta, vëzët Se përse, kjo du të me konë një zemur shumë e madhe Në kena qëtë me mërë vesh njëzë, vëzët Se përse ne, runa, vëzët E prej si më shpërlimin d Prej fotove, prej syreteve Allahu në lusim që Allahu t'i pason zema tona A dhe ka thonë Sadakaja e natës Në tërën e natës E shuan hidrimin e E Allahu gjelle Gjelle, gjelle gjelalu hu Thot shë i betu ibn, ibn Nuhame Thot Ali ibn Huseini Zeynul Abidini I thonë njërëzit kopratës Shë këve të ku kam ripuna Qatë shumë i ka bove e pratinza Se si ka ndon ki kopratës Shë jap kur Shë këmi bëtu thonë edhe thot kur ka vdek kur ka vdek ky njeri Zainul Abidin Ali ibnul Husajn familje që kanë morr pagë shumë orë prej të panjohurit ka qenë ky njeri në transmetim nimi familje nimi familje kanë thonë hey kena pas morbes po vjen mo ata kanë zbuluse ky u kom Nin mi familja, lëzëz, 100 familje ti mbash, mos më dit kur kush. Kush i mbaj ato? Kur kanë dhruajt kanë thonë, "S'po vinë më ato parat që na bishin?" E kur kanë nisën të diskutojnë kanë thonë, "Po kanë na kanë kë, se kë ka vdek?" Allasë këtu i kanë i kanë bërë veprat detyre, por ishte Zoti te bareke, te bareke, ë, وتعالى. Gjithashtu lëzëz, ë, ka thënë një orr prej veprave që i kanë bërë muslimanët e parë, kush kanë nga Hasan ibn Said al-Makhzumi se Gjithmonë bazë kur ka bër ë ushim, ka bër ushim për 1000 veta. Ka bër ushim për 1000 veta. E ka bër ushimin, e kan, kan ka shkuar njerëzit kanë kanë kanë hungër. Kush e ka bën nuk e di. O ka bër ushimin, e ka lanë dhe ka shkuar. Këto dozë nga vepra tës at i kanë i kanë sinuë të parët e të parë muslimanëve. Abu Weil Mubarak, dozë, ka sinë një ur për vepra të fshehta. Ka sinë një ur për vepra të të fshehta. E e ka pas kur ka shkuar në Tarsus, e ka pas një shok në Rakka, në Irak. Edhe jetë mua kur ka shkuar, sesin Ivan e ka pas dosin e vet. Një ditë ditë tve shkon në ë Rakka. Edhe e li pa doston e vet. Një tiriç e ka pas prej dostave. Edhe nuk e sheh kurkun. Derisa i thon njerëzit, "O, oh, ky dostiot nuk del pi shtëpië." Pse nuk del pi shtëpië? Qoftë është mbulu në borxhe, se na të shumë mikthyje. Ado u është izoluar. Zdall njerzit më i ranua. E dy ka thon, "Çysh muj më morësh, kanë kanë kujt i ka marr borxhi?" Edhe kanë gaxhu, Filanit, Filanit, Filanit i, i ka borxh. Allahu Muhammedu, zë çka po? I kanë thon sa so i ka borxh, i kanë thon 10000 dirham. Dirhem, Dirhemi, lezit, në atë ko, e dozë, na atko, ka çën parë, monedh e argjëntit. Parë që ankon, dinar apo dirham? dinari, monede, altanit, diremi, monede, argendit. Ka të në dhëtë mi, dirhem. I ka morë dirhemt, edhe ka shkuja, ka të në ati që ka, i ka posë borç. Edhe nesit e shef ka dalë. Kure takon, këtë dostin e vetë, i thotë, kuj i e thotu në kumar që disa ditë që jam të të pahëve? Thotë e kisha një borçë, smusha me thot, e la. Thotë edhe ujzëllova. Shikobë e zëtë. Thotë, e si uqlirove, pas i zollimit thot ka ardhi njëri nuk e di kush o ma ka paguajtë borxhin edhe më kanë liruar njerëzit kanë liruar atëshka ua ka marr borxhin i ka thënë Abdullah ka thënë falenderoj Allahu xhel xelalu që Allahu ta ka dhënë njëri që ta ka kryejë që ta ka kryejë ta ka kryejë krye borxhin desha më jela vetën në pozicionin e Allahit e Mubarakit ankysh më bë saqën më ka dhushi un ta ka kryjë borxhin Vesh dhe dhe vetën Mija pakujt përshim unë të isot dikuj në një borgë 10.000 euro 10.000 euro dhe e liron njëri Edhe ta është përshim unë e takon të jata Pin luks, që ka të vjetë? Qish mi asil, s'po vetë për këj? A, s'pe banë mua Parame në vëzër, që kjo e zimja Që tu vëzër delën pas sinceriteti Ka donë, elhamdulillah, ka donë Farëndore Allah unë që t'u la borgë As ki ka dzu që është kjo është kjo ë Ajo çka të parë të muslimanëve e kanë bëu prej veprave që deri sot mbasnimi 1300 vjetëve në lezhona gjarrit të freskta si me pasbol di. Atçka më interesant se na asuni afromi këto të vepra. Na nisën dhe na mi danti kuina? A po, ja shkos na xhepin, ja shdin xhepin. A po, ma ma më më jum dami bojna zaza? Sesa? Sesa topi. Tani zot më mio, dëmi i dhëm kanë dhënë, sigurisht oh Allah më ore ozi kaçinin neur ka qenë pasanik i madhë, ka qenë milioner në parametet e asajkojë. Ka arë një plak, ka arë një plak me jetima, të abullaj më bareki. Ka thënë, a ka të këtu diku që në animon për i kam disa jetima? Edhe abullaj më bareki ka thënë në minut, ka mor në një kesë me pare, i ka shtinë ta 10.000 denarë. Diremë, 10.000 denemë. Edhe ja ka thënë, edhe ka mor, ka shkua jo, rrugës e kër i ka qelë, shum parë ajo ai aj standard i parave u shkumbimës pas anigave apo mes pasanikave ka thon shum parë më ne ka gabu kesën u shkrit apo ai morreki ka thon o musliman i ndëror ka thon gabim kesën nuk kum lip sa me angër pa këto jetimat ka thon na nuk mëna më mëçi ka parë na nuk e kenë standardi për këto parë çe ka thon u traploi morreki më shurose çfarë kanë bë? a xhurë sot njerëz diçka bën do ta hajnë jap 200 na se bolli ka A diz ku i çon këto padre? E çka i tablonë vore kuluçë? Jo se çao. Sadaka aty është. Ka thon o ina në o ina çeti yetime. Ka thon jeti, nuk ta ken nga rrugë kesën. Ka thon na kur jap me sadaka, jap na me standardin ton, jo me standardin e fukarajos. Ovezër na kta, shpesh që më bërmen. Kto janë, këto janë irne kët xholla që na duhet më praktikue. Jep me standardin ti çka e ki, jo fukaraja. Marrë çto dohet? Sa e ke ti standardin? Sa e ke ti standardin? Ja me standardin tani ka thonë, na jap na ala kadrina, na jap na sa na kena, jo sa ti duhet. Ti na shta, ti na shta me 5 dirhem në kishe bo po Kabull. Amba uni kam 1 milion, çish çish mi ti don ti te them. Ase, këto kuptime dhe në këto perceptime e kanë ndrytu jetën ta dietar të 18 të ë muslimanëve. Andaj kur e kanë vet Imam Ahmedin, Për Abdullah ibnël Mubarekin Ka thonë pëse kanë ngritë zotit që ka qëmë? Pëse kanë ngritë zotit Abdullah ibnël Mubarekin që ka qëmë? Ka thonë Allahu nuk e kanë ngritë ibnël Mubarekin vetëm se dhe një sekret e ka pas në brendinë tina Ka pas e një sekret me Allahun të bareke të bareke e, o e teala Gjithashtu dhe zër kar e, si ku që ka përdenin këta imam ibnë këthiri në bidaje o në nihaje në biografinë e Ismail ibn Ujeid el Sulami thot se xhajjaiti Abu Usman i drepedit ve ka pas nevojë për disa tholla ka pas nevojë disa tholla me me ndihmua edhe i ka mbledh dosat e vet nzonsat e vet e ka kazuar ngjarjen kam nevojë u ka sill muabet e tij ka, ka nevojë edhe çka ka bëu ky Ismail ibn Ujeidi ka shkuë edhe i ka marr 2000 dirham 2000 dirham edhe ja ka dhonë Kërja ka dhanë, ki ka dalë Hoxha, publik, ka dhanë Allah e shpërbleft, filanin që mi dha 2.000 dërhem Edhe që ka boki Ka shku të Hoxha, ka dhanë o Hoxh Që të 2.000 dërhem që ka t'i këmë dhanë Ja këmë morë në nësteme Pa vetë Sotu duru të shpija, ka musim i mikësivello Ja ka kësi Kërë o bo në ata, ka shku të shpija Ka dhanë, ma i Hoxha parot Në që ka të kërkujna Pra ek kan manovruu, kan manovruu për parias duket rënë, ndërkohë që ai ka manovruar që veprat i mos dalin publik. Pra i ka marr, pra publikisht i ktheva parët, ndonse ka shkuna dhe ka thonë majm kusht, mos e përmend. Kusht mos e përmend. Kjo ka qenë ka thënë Vezir, cilësi e të parë e muslimanëve. Adamet nimet po, mos e përmend. Si duhet më me, me të me të ndihmuar. Gjithashtu Vezir ka ardhur prej fragmenteve kemi disa prej pjesëve të fragmentat të vormenit edhe disa prej tyre, pas taj e shtyna tjetërën për legjratat e arqme, prej syreteve dhe fragmenteve dhe jeshkrimive të muslimanve të par, ka qenë fshehja e ndikimit të emocioneve dhe qarjeve gjatë lezimit Kur'ani dhe hadithit. Digit dhe zër, gjatë lezimit Kur'ani dhe fjallëve për nga Amerit Alissalat dhe Selam, i riun të njarë e ka për emocionit munut me kajt, më nxjell lot e kështu më rad. Dhe kjo vezë në mesin e muslimanësh ka qan, tajska tajska ta datinëshka e shohin kët tukajt, çfar çfarë ndikon më i devotshëm e do Allahun më shumë. E kështu më rad, kështu kështu perceptohet. Për shkak këtij perceptimi, musliman janë munu më enal vetëm. Po mos mu pa tukajt. Do të shohim disa pjesëre dhe pastaj do ta nxjerrni na ç'shë këta. Thot Hasan al-Basri, thot Unë kam takuar njërëz të cilët Ulej në mezlis Ulej në mezlis Do gjante diçkan nga feja e zoti gjele gjele aluhu I vjen të loti Edhe e shtynte E ju ka ndohë dhe zërë Don me kajti E largon Zd, Sigur, s'jale janë vetës me kajt Ka thonë dhe kur e munte Pra, nga dhënjehe S'kishtë e më mundësime dërruë Qo oj për mezisë dhe shkonte Apo Se, pra mos duket para njëzëve që atë u kajtë, mos duket para njëzëve që ashtë u kajtë. Ka orë nga e biselilë, se kur ka të regu e hadithë, apo kur ka lexu Kur'anë, thotë i vinte me kajtë. Ka lexu Kur'anë dhe ka lexu hadithë, i vinte me kajtë. Që që ka largu e, e ka shti vetën me keshë. Në moment e ka shti vetën me keshë, e ka bodishka që të jetë përme qeshë, vetën me qesh, vetën që të jetë larguse e keshë. E të kajtë mësë Për së fara që si jo dhe zër Se njëri ju kur ka në dhe zër Si do mësë kohën tonë zamanit e televizorit Abo Nale pa kamerën se jam du kajtë Ajse nalë Kjeti si zë nalëj Abo Mësimi qizoh Abo O fëzën këto ketë janë manohëra që zotë i di Pse du të me dalë në televizor në me kajtë? Apo për para shtër e pytjëm Pse du është me dalë që në televizor në me kajtë? Qka me, kajtë me? Qka do me kajtë, më ka d 10 kajt me janë lloje. Lloj për për lloj 10 lloje lo, të kajt me vijnë ka kanë njerëzit. Kan për për parë, kan për dashnorë, kan për libër, kan për çka s'kan. Ka thonë njëh apo për Allah. Vesh njëh për Allah. Nën janë për dunjë. Kjo për Allah, nëse një në vjet, shumë ka ard. Me të vjen një herë në vit, shumë shpastë ka ardhur. Do marrë edhe me tard. Një herë në vit me ardhur me, me tard me kajt për Allah, shumë shumë ka kjo. Pse o vëzërf Sepse rralë vjen me kajt për Allah E dikush të të po unë e shpeshbe Mka atë, së është problema jo Por nuk banë me përcaktu ti se në është për Allah Ani në jema emocional Ekshtu me rralë Ibn Hazmi, Rahim e Allah Ka qenj djetari musliman Dhe E ka pas tabiat s'ka kajt kur Loti si ka dal Dhe ka shkujt liber Ka thonë dhe njerëzit me mendojnë muhe Së nuk i tut ma zotit Ka thonë pasha Allah Kam frik për zotit qëmë Kër haram s'kam prek Dhe edu Allahu dhe pengamen e salat dhe selam Po zotështë të më ka kryu loti s'um del Loti nuk um del Dhe këm pa thot pëj njerëzve Sa t'janis në muabejtës në në lotin Thotë nuk e di Të Allahu gjela që ishen halat Ka njerëzën dhe kipa vëzën Min i herë ish lood këto Mos menoni shaj ma i si qërë të të diska Ajë televizor u kshir, kal, mini Tho, t'u kshirë ka në min i herë Thotë du dash mu martu kjo për po që su martu e okay, Ajë këni një vizet, a, kon për për skenën që ajo ka qenë aj. Dhe këva zëdish prej prej prej çuditave të njerëzve. Tash nuk e kemi me muhabetin me me këtë ton, po e kemi me ata të vjetrit. Thot Muhammed ibn Vase, rahimahullahu teala. Thot, kanë pa burra prej burrave të muslimanëve, i cili a binte në flet me gruan e vet me një me një shtrat, me një yastëk. Ha. Thot, i laj futur an galotët gruja e vetë së në mirkevesh i lagë e ftyra nga lotët për i tutës Allahu Gjellë Gjellalu ama gruja e vetë s'kisht e mundësi me e morvesh dhe dhe kam parë bura pashazotin e madhë që falen me një saf njëri prej tëre imbu shënsyjt lot dhe ajë cili është në gjith me ta në saf nuk e di apo na kap mindilat kap shkaj e të boho dhe ani kini po shpejër zonën e çon pse pse po bërtat do vë por çka je du bordit vërtet nuk ka nevojë me bordit do vë nëse doën me kaj kaj ama nuk ka sepse ti nëse e shfaq të kajt më apo ban skena skena me të më nuk më devotshum hallo ja nuk gjerman me të më nuk më devotshum andaj çikoladë kanë të nsaf se mirkë vesh kishka është nsaf pse o vëzël ze soç çëllimi me Me e shfa Shukur, E përmendën fillimin e lizaratave të sigjritetit Qka kishin qef djetarët e muslimanve Qka thonë te Kanë thonë disa bretyre Të sinqertët Kaj në namaz të drejkës edhe i kindis Ndërsa ata që shtirën pak Kaj në namaz të akshamit dhe jacis Pse o dhe zë Sepse në akshamit dhe një jaci Kaj në namaz me zonë Në nuk e di ma atu kajt Se e kaj imam i zonën e mirë A përse imamje vetë atë u kajtë se ka A të ju dukë zani i mirë vetit A më nuk edhim se atë u kajtë A më ndrekë përse kanë Ndrekë Por shka kanë Namazë është me iheshtu Pra është më ngatë me kajtë për Allahun të bareke Të bareke Ka ardë nga asimi Se e bua i li Kër falen namazë në shtëpin e tina Kishte një të kajtë me më dvajtume Për i të zotë i gjele gjele Thotë me jadhanë këtë dunjajën Dëm i thon, a ka mundësi vesh në një herë më të pa se kisht lejuar. Po ka mundësi di kush, për shembull Bastan, a ka mundësi mundës vesh një herë të çohme, hinte namaz kur ia ja fillon me kajt, na të çohme çish kanë. Të çohme ndiko jo. me na, jo. Dunjon më dha, s't lejonaj më e para. Të vërtet nga se kanë pas çhep hallat e veta mimshe. Kai për vetë, jo për ty. Kai për për për xunat e mia, jo për më të pa, alen, jo për më ja. uh, të pa, dunjaja. Ë, ka gjithashtu nga e vit te yah. Se uh, kanë ba Dietarët e partë muslimanëve Pre burave të partë muslimanëve Nga 20 vjetë adurim Dhe nuk ka mua Pasë mundësime marrë vesh Kojshia i parë Shka ka pasë Shtëpi Shka pasë mundësime marrë vesh Shka pasë mundësime marrë vesh Këj falet na atën Banë adurim me lezën Shka pasë mundësime marrë vesh Pse? Kasi ganë rujtë adurimët Adurimët e, e veta Shka pasë mundësime marrë vesh Djosa shoqëzor ka ardhur nga Hammadi Muzeydi, se kur e ka përshkruar gjendjen e Jubes Sixtjani. Ta ka treguar edhe edhe djalin e tij Bekri, i cili e ka treguar për babën e vet se e Jubes Sixtjani, ditë e ditave të parë të muslimanëve, kur ka tregu hadithe, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka ardhur me kajt. I ka ardhur me kajt. Thotë, "Dhe gjithmonë kur i vinte me kajt nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kthehej anash, a e mirte një mindil, disa lecka, letra, edhe thonë të shumë i rangë i gripi. E ja ka, ja, ka gjujtë mua betit e gripi. Si jam i gripost, edhe kam problem me, me hund. A, vëzën, tash, a mund të banon se këtu ka labirin me i holin nefsit. Kanë jarë dikush të e banë për me e pati. A bo, e banë për me e pati. A këta e kanë bërë për me e mshe. A i ka arë me kajt? E ka po kështë i smutë, po pra më dalin lëtë prej, prej e, sëmundjes. Gjithashtë të vezër ka ardhë nga shumë prej e, djetarve të partë të muslimanëve, se si kanë ruajtur të qajtëmën e vetë dhe nuk e kanë zbuluar. Ka ardhë nga Muhammed i Muzijedi, thotë se, edhe me këta përfundojna, une kam këpo, nuk përdi ju që i kini kohën, ka ardhë nga Ebu Umeme, se e ka po një njërin gjami duke u falë. Edhe duke u falë, kërë qëkojke në sejës dhe kajke shumë, amë në gjami publik, edhe i ka thonë ki ebu umeme, ka thonë ente, ente, loke nehe dha fi bejitik, ma e me në të vëzëm. Ka thonë, sa i mirë që i e, ta këshe bon shpi që ta. Shka vëzëm, ma e me në të vëzëm. Ka thonë ente, shumë mirë ka thonë, që po kane, po vajtonë në gjami, në shpi mu kënë të bajshtë ta. Nuk obë dhe zërë Facebook i në Nuk o gjamija këtuna ku du të me kaldhujë qina e nga më të devëtshëm Fale farëzën dhe eqë Ajo ku ti du sh me kaldhujë Devëtshëmërin të anë është Ajo ku jenë brenda katër mureve Ku kur kush nuk të që Ku ti munësh këtu me hi ku du sh edhe nuk hi Ku ti në kompiterin të anë Munësh me hi qka du sh edhe nuk hi Kur ti nuk të qëfë Kur kush ase vladijot Po të kujtojot Allah u gjelohet Ja se haram Kur ti me se gjatën të anë Edhe n elenuknin edhe, edhe i ban se ish dallahu tij lallave çan për kta ka thon pejgamberi alayhis sallatu selam kët njerëri që mbra na katër mureve vetëm madhnia e zotit dhe shtimi e kujt allah kurse në shtin allah kurse në xarmata ama josiku që e ka çortu e bu oman ka thon ente shumë miri të bote ama ku më shpjegovën jo këtu në xhami me ardë edhe tash për shemb 400 sahatë janë nis al fatihas po nuk ka nuk ka rregull kjo Hajde atë ju jo, prish këtu namazin se se tu bërti jo, do, do. Donë, po rtit pit kajt mos. Jo valla, andaj të thonë, ente po shpikaj atje. Pse po vjen këtu me kajt valla? Shumbe më veten, shko rregulloje veten atje atje. Hajde këtu. Andaj zot, kjo është minka. Kjo e kallzumja, kjo është shfasja. Te Zoti është barabart me zero. Është barabart me, me me zero. Vlera e sinjitetit, vlera e veprave e kajt më, sadakaja, veprat e mira janë më shafta kurian që tomar Allahu xhela xhelalu dhe i bekon, edhe i lartson, edhe ju jep baraqet, andaj e shafti se si këta njerëz kanë bërë kaq shumë vepra të mira dhëzën, çim i vet, juve, por siç janë piktura. Kush janë këta njerëz? Pse i kanë rujt historia këta njerëz? Kush është ky Hasan Albasriu që dunya e ha një? Kush është shembull Tavarim Ebuhanibe që i dunya e ha një. Ç'ka bën kë me këngjeri? Ç'ka bën me Muhamedi që më njoftë dunya e ha. Ka pas diçka sekret me Allahun xhela xhelalu. Elucim Allahun te barekehu te ala, që Zoti i Onjë i Lartë na mundson që të bëjmë vepra të mira, të pranoara te Zoti i Gjallëxhallalu. Na mundson Allahu subhanahu wa te ala që të bëjmë vepra tësat e kënaqën Zotin e Madh e nuk e hidrojn ata. Elucim Allahun te barekehu te ala, që Zoti i Onjë i Lartë na mundson që gjithmonë mund të mësojmë libri nga libri i Allahut, nga suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjalët dhe shpjegimet e dietarëve të muslimanëve. Elucim Allahun te barekehu te ala që Zoti i Onjë i Gjallëxhallalu na mundson që të zhvillohemi me Islam që rritëm me islam të jetom me islam e t'ja dozojm shpirtin allahuxh alal jlalu me iman elusim allahun te barekehu te ala qe zoti onj alal jlalu atiku ja kemi çolluar ka qen prej allahut elusim allahun çfarash problem e kujt ja kemi gabuar ka qen prej veteve tona edhe prej shejtanet elusim allahun qe allahut na fal aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu algafurrahim walhamdulillahi rabbil alamin